A veure, després de, la, de les primeres afectacions ràpides detectades, la més gran, la, la de la Rambla, eh, l'esboran que s'ha for format a la part sud de la Rambla, eh, s'està incidint sobretot en aquest punt a la ciutat, de manera que s'ha posat un mur de contenció per evitar que si hi ha una, una altra crescuda de la, de la Riera sota la Rambla pugui afectar el eh, terra de sota els edificis de, de la part sud de la, de la Rambla. Per, per, per tant, primer construir un mur de contenció perquè eh, la causa que s'hagi produït aquestes esborany és el, el, el, el, el menjar se l'aigua la, la terra que hi havia eh, aguantant el, el que és calçada lateral. Uh, per tant, mur de contenció a la Rambla s'ha tancat totalment l'accés a la rambla i també el trànsit de persones i de vehicles, el que és el, el lateral al de, lateral del dret, mirat en, en sentit de gelevant. I no es tornarà obrien a obrir en la circulació fins que realment no estigui comprovat que està ben falcat, ben, ben calçat i, i fins que s'hagi restablert el, el que és el, el paviment. Això seria pel que, pel que fa a la rambla. No s'han hagut de desallotjar dos edificis, a la part sur, que són aquells que no, que no tenen accés a la plaça Josep Pla, per tant, els, els veïns d'aquests edificis no poden sortir si no és per, per, per la zona que està afectada, per tant, han anat a casa d'altres familiars i són les, les dues úniques vivendes que s'han desallotjat. La Rambla és el punt més sensible, s'han hagut de tallar els plataners, eh? queden només els, els troncs que serviran per aguantar, si deixen el que són pròpiament base o tronc de, de l'arbre però sí que els plataners centenaris aquests dos que han caigut no, no s'han pogut eh, recuperar o no s'han pogut guardar per, de cara a una futura plantació perquè fa a altres parts de, de la ciutat eh, punts sensibles punts sensibles tenim les moragues i el carrer Tauren a la marca de Vila tenim havia estat bastant inundat el de matí, però sembla que ja s'ha anat restablint, ha anat baixant l'aigua i en eh, quant a mobilitat, tot, tots els accessos eh, per eh, vehicle, totes les carreteres ja estan obertes, s'ha restalbert la circulació circulalecció.cepta except... el que és el, el pont sota la via del tren a la c 31 que encara està tallada, en la rotonda del Pont del Príncep l'accés a la carretera de l'escala. La c 31 està tallat perquè està totalment inundat el que és a sota el pont per on passa la, la via del tren. Uh, altres espais públics a part de la Rambla i a part d'aquestes vies i carreteres, a la pista del latisme hi ha hagut una, es una esllavissada important hi ha danys importants a la pista de de, de l'atisme i de les escoles només la de la marca de la l'anisset de pagès ha patit eh, un metre d'inundació pràcticament a tota la seva base la, en, en, en, en les aules i serà l'única escola de Figueres que demà no, no podrà obrir portes fins que no s'hagi netejat i s'hagi restablert amb, amb normalitat que pugui obrir com a escola tot això són dades provisionals o expectatives si no torna a reprendre's la, la pluja amb força aquesta tarda i aquesta nit eh? en principi aquesta seria la foto, la foto de la situació actual on hi ha danys, hi ha molts danys particulars i això ho han detectat els bombers estan ajudant amb molts pàrquings negats, molts, molts pàrquings amb, amb aigua dins i s'està ajudant doncs, a treure aigua d'aquests pàrquings i en aquí sí que la ciutat haurà patit danys, danys importants dan, dan, danys particulars per a negament de, de, de vehicles i després si bé no s'ha no patit un tall de, de, de llum general per fases a, a la ciutat, sí que hi ha afectacions concretes però per edificis o afectacions puntuals en funció de si la, la, la línia elèctrica d'un edifici en concret o d'un lloc en concret ha quedat afectada per aigua o no. Per tant, no podem parlar de zones o de barris afectats sinó de pisos o cases sense llum o sigui, però arreu de la, de la ciutat en funció de com ha quedat de, de molla o de mullada la, la seva línia elèctrica uh, en, aquesta és la, la situació que tenim ara seguim poguent mantenir que no hi ha hagut danys personals, i això és una gran alegria que tenim eh? no, no, no hi ha cap dany personal uh, i per tant el que sí que hem d'alimentar són danys materials que en els propers dies realment irem, irem avaluant l'altre L'altem s'ha desallotjat, per precaució, eh? avui al matí Al matí s'ha desallotjat. Ara s'està fent... S'ha començat fa tres quarts d'hora, una hora, el desallotjament, i és un desallotjament preventiu, eh? perquè... Aviam, per si tornés a ploure, doncs és un punt molt crític i, per tant, molt vulnerable, amb gent vulnerable, i ens hem estimat més preventivament, s'han desallotjat. Ara estan tots... S'han traslladat a l'hospital, l'hospital de i per tant allà no patiran cap, cap problema. Sí, eh, les vies públiques ja estan restablertes, el, el transport urbà s'ha hagut d'adaptar al no poder passar per la Rambla, això sí, hi haurà canvi de línies de, de bus, i si no plou més, eh, podríem dir que demà el que és circulació a la ciutat excepte la Rambla, que és prou important, quedarà restablerta amb, amb normalitat, ara ve tot el que són danys particulars i hi havia evidentment el tema de la, del, del paviment de la Rambla, doncs aquí ha fet mal, ha fet mal i tardarà dies. diguéssim en, en poder-se poder restablir amb normalitat, a mi m'agradaria, sobretot poder arribar a Nadal, amb normalitat perquè aquí sí que estàvem tots ja amb la vista posada a Nadal i fa mal però no, no som capaços ara de dir quants dies estarem per, per restaurar la Rambla de moment el que, estem o sigui el que estem desitjant i que estem tots pendents de si avui tard o nit torna a ploure sí, una, una provisió bona i és que ja tenim constància de que hi ha 30 nusos de tramuntana al port de Llançà, això ja és la previsió que el temps està girant tal com de que el, el vent de Llevant ha anat girant a Gregal i al vespre es havia de posicionar amb tramuntana per tant això farà que doncs, tota, aquesta, tota aquesta borrasca que hi havia aquí aquí a sobre doncs, l'Ala Empordà doncs, es, vagi, es vagi diluint eh? per tant doncs, no, esperem que no hi hagi altre cop, unes explosius intenses com les que hi ha hagut aquesta, aquesta matinada som ja d'antic, coneix, no sé si que, que és complicat, però... sí, no, no, no m'atreveria a dir xifres perquè serien molt, molt vagues, eh? dir, no, no podem saber-ho. Podem no, podriem a la Rambla ja sol pujarà diners i després a tota la ciutat tant espai públic i després hi ha ja els danys particulars que en aquí valorarem, però de ben segur que demà podrem informar de posar un punt d'atenció en els damnificats aquí l'Ajuntament de cara a totes les, les, les tramitacions i reclamacions que s'hagin de fer. Com s'huria de, de fer? Ara estem mirant-ho com ha anat en altres vegades. Hi ha consorci d'assegurances, de... Mirarem des de l'Ajuntament a veure què podem fer, què podem avançar, però de ben segur que demà podrem donar més informació. Home, Jo crec que hi ha, hi ha motius per declarar-ho, però també fins que no hagi baixat l'aigua no, no sabem capaços de veure realment el dany real. Eh, jo crec que sí que hi ha motius i en tot cas sí que farem la, la petició. En nombre de persones o famílies d'aquests dos blocs de pisos? Eh, si no comptes... dos, dos, dos, dos, dos famílies, sí. concretament, dos persones. Dos persones. Eh. I es uh, consta que hi un uh, llamp que hagi fet per l'escola i hagi fet aquest assistent ara no. M'han de tenir que constància. De danys, danys visibles, uh, a l'escola Nincet de Pagès, uh, inundat en aigua. Ara, i la llar d'infants, la l'Alilaine que tampoc podrà obrir demà hi ha una tercera persona del carrer Sant Antoni que se li havia anegat la casa i una persona gran i l'hem tret allà en total només tres persones ja sí, sí. el teniu que, que repeteixo és preventiu eh? Vull dir que era, doncs, per evitar els majors que en principi no s'han de produir si es confirma doncs, ja que l'entreguntant com se'ns se està dient que l'entreguntant està entrant doncs tot això no no cal res, demà es restablir la normalitat. També s'està treballant, no? l'alcaldessa de la C31, el servei de carreteres, està treballant intensament per treure l'aigua de, de sota, doncs, el, el, per on passa l'AVE per sobre, diguem, de sota del, del pas a nivell, doncs, doncs també s'hi està, està treballant. El que fa com la situació, aviam aquesta calma eh, ha baixat molt i molta aigua i hm, tenim lamentablement doncs que d'allò que... Nn, que, que n, n, n, lamentar. Eh, de... Tenim que lamentar la pèrdua d'una persona que ha desvaregut, una noia de 20 anys que estava fent senderisme a la zona de Cedernes i que n, doncs, bè, ha intentat travessar el, el, el, doncs un rec i doncs, se l'ha endut. Llavors, no, o sigui, està desapareguda. Tècnicament, aquesta persona no se l'ha trobada, està desapareguda. Per tant, el, ara hi ha tot un dispositiu de bombers, de Mossos, de, de gent de protecció civil buscant-la. Veurem, doncs, aquí, com, com deia, parlo. això demostra un cop més que la prevenció, la prudència en casos doncs, que ja s'avisa, doncs, és, és important detenir-lo, és molt important. que la riera, no? La riera eh, una, aquest, si de lligants potser un les plujos torrencials com aquesta si n'hi ha hagut altres vegades per creieu que ha pogut passar això? Uh, ha cedit un mur de contenció realment la força de l'aigua acumulada es calcula que ha aprovut uns 150 uh, litres per metre i realment la pressió la força realment fa dos anys es va fer no fa una mica més es van acabar les obres eh, ha cedit un mur de contenció a la part dreta realment a les voranques es veu és el, el, el cedir un mur de, de contenció s'ha menjat tota la terra que hi havia a sota s'ha quedat només amb la calçada i ja ha vençut per la part del, dels arbres realment, o sigui, s'ha quedat sense res a sota i ja ha caigut cap a, a l'interior eh... Per què s'ha dit el mur? Doncs això, hem de fer una valoració tècnica, realment, eh, per lògica, es diria que per, per la pressió de l'aigua que acumula que, que, que queia, perquè realment si veieu les imatges de com anava la rambla pròpiament per dalt, ja te, us pots imaginar de, de, de l'aigua aquí havia sota, no? canalitzada, per tant, ha s'ha un mur i això ha inundat i ha arrossegat tota aquesta terra que ha fet caure... La, la part de la ramba en aquest tros i, el, i els arbres, i la nostra precaució ara és que no arribi aquest forat, eh, que, aquest de que no hi ha terra, diguéssim que no arribi els edificis que és per això que hem fet aquest mur de, de contenció provisional. Els edificis a la part baixa de la ramba, diguéssim, no? Perquè la riure passa sota. Sí. Uh -huh. Estem que hi hagi toblesa en, en l'estabilitat? No, per sort només ha agafat calçada o sigui, ha estat desfalcada el que és calçada per això seria molt perillós passar-hi per sobre tant amb cotxe com a, a peu eh? perquè s'aguanten només amb el que és eh, paviments, no hi ha res a sota ara els edificis no sí, sí, sí, sí. els edificis no eh? vull dir, els edificis s'aguanten però clar, sí que si baixen una barriuada realment aquesta desfalcada s'aniria posant a sota els edificis els sí. treballs sacs de sorra, mitjà són no històriques, la proporció per a vida, és tota una cosa única. Sacs, això té un nom, eh? Els sacs aquests en anseqüela de vit, ens ha dit o Com? de vit. De sí, el típic dics de contenció fens fets fets en sac. De maus manten